گران و مخترم و رجد کو سمولانا مبتی سراجدین سے دا دور ہے تفسیر قرآن شی پچار بارہ آتان میں باندی شروع شوئی دا آفر ستر ایک نان میں باندی سر طرح سیدلی دا دا دید امیلائی دو پا تیسا تی اشاری توید سنت کے سات این سیدیز دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازان از دی مین چوک جنگیر را را سوادی پروپرائی توی انورشیر توحیدی موبایل نمبر 031-710-112 پا شوی نا پا جیمی که او گورا پا جیمی که نا تیبیا بل مذہبی دا اوڑی کاری پا سا جدو اللہ بلیسا نا سجده او کن ملائکو مگار وی نکن بلیسا کبیل جی اغه جماعت کې دنده داخلي وی یا خارجي نو یا مستصمه تصل دی یا منقتی دواله صحیح ابا واس اکبر انکار یو کړ لوی یو کړ او دې د کافرونا او یمن او اا دمو اوسی غت ابی بیسه په جنت کې اوس کوم جنت کې نیو خبر قران کې حدیث کې وضاحت نشته جنت قولت موا یو باقیچا ممت معلومات نشته چی نشته معلومات ممکن نزند دارو قرآن کی عزیز کی وضاحت اشته ده نه و قلامینا رغدن حیسو شیطو ما خورایدوارا دی, دی جنتنا رغدن حلال و حلال و پریوانا حیسو <coughs> راغدان عيش واسع راغدان پریوانا راغدان حلالا حسو شیطو ما سنگا چه خوخوستازو دوارو ولا تقربا ها زی شجارا تازو دوار منزدیکی دیونیتا دیونیت منزدیکی گئی کمه ونوا ویده او ده کاجوری مونگنیو خبرو شجر قرآن زکر کئی عادیسو که هم ده ده تفسیر نشته چکو ما گونه و والله عالم فتکونا من الظالمین ده فاد تفریدا انتقرابا کتازو دوار نشده شوائی فتکونا من الظالمین پششیب تاز من الظالمین کمی کونکونا کزان بان نعمتونا زان بانے گورے بیابا نعمتوں نے کم کہی ظلم وضع شیف غیر محل ہی کہ خودل دشی بھی محلہ بیزا ہے دیتوں ظلم وائی اور ظلم معنی کموالی انی ظلم تو نفسی ظلمن کسی رہا اللہ ما ظلم کڑے پوزان بانے دیر نا انی ظلم نفسی ظلمن کسی اللہ در زان بانی در زیادہی بکڑے دے زان بانی در نقصانوں نمی اکرو فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينُّو شیبتہ از دوارہ کمائے کون کنا فَزان بانی نعمتونا زان بانی وکوری نعمتونا کم کری عالتہ خوراکایشتے تندہ نشتے جا بربردی دل نشتے سردی گرمی نشتے مصیبت و پریشانی نشتے نو کدی ونی تنه زیشوی نو دا خطرناکونه دغوري بیا وزانباري نه امتونہ کم کوي تکلیف کې به شي فتكونا من الظالمین او ذرم په معنا د کمواله د نعمتون راضی سورته کاف اشبال پنځه لاته څخه سپارا سورته کاف اته الله ذکر کوي سورت کافو پنزل سمس پارا سلور زر شمایتو بلا امسال رجول اینو جعلنا لعد ما جنتین منعنا بینو وحففنا اما بنخلینو نکلتر جنتین آتا تکولا دی دوار باغچو راتر البکو اخورمی اوسارا ولم تظلم من ہو زلم بای نکو داغی نیس نبو نی ویسنگ زلم کئی میو پورا پورا میو براڑا کموالی بنا کولا پو میو بای کے یونس علیہ السلام وائی لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اللہ اصباب دو نجات را سر نشت کم دی دو نشم بارکی دی دو مئی در خیدی نا سمندر دو جپون اللہ دو نشم بارکی دی انی کنتو من الظالمین نا زنم پو مانا دو کموالی نشیب تازدوارا دو کمی کونکو نا پزان بان دی زان بان کوری نعمتو کم کئی فاز اللہم شیطان نو وی خوولا دی دروازه لري شیطان او نو مدارک دي ګرکاي او زلله د ازلله د زللت اطلاق ففعال د انبیاء باندې پکا جایز ده کنه د جایز نو باج علماء وای نه ده جایز لیکن چونکی ازلله قران اطلاق کړي نو جایز کېدل پکار دی زلله زلل زل زل کا زلت المعشی علی الطین لکه خویدل د غرزیدون کې پوخټو باندي او خوید او غرزید دا یو ګناګار شي نه ورته کې ادم علی السلام غفیل تعبیر کوي په ازل او خوولا دی دروازه شیطان نه او گناه د پارا اراده شرط دی گناه دا پارا یو سری قصدن روجه و خوڑا ناسره گناهگار دی لیکن چاردان تکین استا خلق یو بو یو بو تیری شوی سار اراده کردی و چلاش پشتی روڑه خوڑا خیال داده چنور دوب شویده دو روجه ماه نور والا نہ نو پدے ضرورت نکے فضا لازم اڑا فضا لازم لیکن جسڑے گنہگار دے نہ دے گنہگار ولی گنہگار نہ دے بجیو سڑی ڈوڑے کھوڑنا او گنہگار شو اس ماخام لا شو نہ سڑی ڈوڑے کھوڑ نہ گنہگار نہ دے نال تے ارادہ دل تے ارادہ نشتے ارادتن او کھوڑو گنہگار دے ارادے خیر دوج نار دبشه په کې نه ورږي نو دا سړیبانه قصاح یقینا لازمه ده لیکن غناګار نه دی نو ګنا د پاره اراده شرط ده اراده وی نو ګنا وی اراده نوی نو ګنا نو نوی او په هې ربا چا روزه وکړه نه سره به ګناګار شي نه ګناګاری هم نه او دا غروجہ ماتیگی امنا دا غروجہ ماتیگی امنا او قرآن و گورا رب العزت دا عدم علیہ دا فیل تعبیر پسسر کئی سورت توہا لکو گوا سورت توہا شپار لسمان سپارا سورت توہا التا اللہ ذکر کئی صورت تواحا یو سلو اشپا گشتم ال دو موسی دو آدم علی اسلام دو دی فیلو سعبیر کئی پدی الفاظ سرائے دو آدم او دعوی ذکر کئی نو الفاظ وائی او بیا دو فاکالا یو سل یه وشتم آیت لکو گوره فا کلامینا دا تثنیر سه گرار فا کلامینا وی خوردوارو دا غونینا آدم او هوا وی خوردوارو دا غونینا دا تثنیر زکر کئی او سیو سل سوال رسمو دا پینز رسم وَلَقَدَ عَيْدَنَا اِلَى آدَم مِن قَبْلُه فاناسیہ فاناسیہ دا مفرد ذکر کردے نسیہ ہیرشو دو دوڑو نا ندویلے فاناسیہ نہیرشو دادم علیہ السلام نا و دالتی ارادنو ہوئے ہیر پیراگر دا انبیاؤ ارادہ کی غلطیوں نہیں ارادہ کی اگتا ارادہ کی غلطیوں نہیں فاناسیہ خير شو دا تم سلامنا ولم ناجد له ازما ام من امنت اغلرا اراده اراده نو اراده او خير شو ني اراده او انورت ياجو اراده نو او ني اراده وا او نيورت ياجو انبياء المسلمون دو گناهوننا معصومي، انبیاء المسلام دو گناهوننا انبیاء المسلام معصومي ذکر دو انبیاء المتعلق عقيدة داست الغاري شا انبیاء المسلام دو محفوظ دي. داغی وجه دا دی وجلا چې انبیاء ته عصمت ثابت نشي نو پیغمبرو فعل کئ قول کئ او حسنت ګرځي نشي ګناه کړه ګناه همته کوي بیا انبیاء له سلام ده ګناه نه معفو ز یو رب لزر فرمایي لَا يَنَا لُو عَهْدِزْ وَعَلِمِينًا ابراہیم علیہ السلام تلاؤوئلو لَا يَنَا لُو عَهْدِزْ وَعَلِمِينًا ظالمانو تازماؤو عادن رہتن نوچه گناہ کئی نوک پیغمبر ویسن جور شد آگن ہے لَا يَنَا لُو عَهْدِزْ وَعَلِمِينًا بے دام بیاو په خالو کې دام بیاو په falo کې تابعداري سنت نه ده سنت ده نو چې پرمر ګناه کوي نو ګناه کې هم ته مطابقت کی درې چن بیا ګناه کوي نو بیا ډبل عذاب وي دوچند عذاب لکه امهاتو المومنین و متعلق قرآن نتذکر که سورت عذاب که نا انبیاء و لبیاء و دوچند صداشی چه گناه سادری گی سلوره ما وجه فاسد چه ده آغا مردود و شهادت می نوچه انبیاء گناه که جبیا خود مردود شد پینزه ما امر بالمعروف ناعن المنکر لازم آره نوچه انبیاء گناه که منطبه همار بی المقام بیاو تو بکیتا شپگم واجه کم عاسی چی وی آغا مستحب دعذاب وی نم بیا بیا گره مستحب دعذاب شی استافرالله او بلا دو ابلیس و داویلو با تابع نبیاء د ابلیس گوبان سیشو انبیاء و مطارقه. او بلا وجه دا انبیاء عل... اللہ خلق و مضمت دکر کئی چه بل تامر کئی او پخپل عمل نه اتامرون الناس بل بر و تنساونا انخوصا قومان انبیاء خلق مانی کئی و پخپل و گناہ کئی عجیبا انصاف دے او بلا وجه ابلیس ویلو لا أغوى أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إستا مخلص بنيان الله بج بش بج ننبياء المخلصين كنه ننبياء المخلصين كنه ننبياء المسلام دو قناه لنا محفوظ من الظالمين كن نزده شوية نشعب دو كما يكون قناه زان باندې ګورنیه موندنه وکم کوي فاذ الله و ما شیطان او خو یولا دی تواله شیطان دا وځاینا نو شیطان تل څنګه ځان کور جيم شو هغه جنات نه ویستلی شو نه د دا شیطان داخلا دا بعزت باندې دا داخلا ممنوعو سره د ذلت داخلا ممنوعا نو لك صدر هاوس جوړیږي نو صدر د پار جوړیږي لیکن پکی چوری نکسی خاک رو پکی در زی نو دا جنت نو داخل در جنت در ابلیس منشوی و منشو دا عزت داخل سر در دا پکی زیر زیری کنی یا اومد شیطان و علا وسوسا ابلیس یا پدی طرز باندی ور کی بے ادری دری وصوصا بیا چولی یا شیطان در لرنو وصوصی آ چولی امریکا پا امریکا کې دی دل تڑی شرالی گلی او دل تے وصوصا چی انو شیطان در لرنرش آ چولی سرازین امریکا خدا دی پا اولادو کی را چی لرنو وصوصا چول شیطان فذلوا ما شیطان ولا فخو دی دول ل شیطان داوذن فاخر جاما نوست دی دوار لالا نوستن کی قوالا لیکن اس وقت اخراج ابلیس سے شروع ہے ددوس واس وسس سبب گزر رہے نوست دی دوار لالا داوذنہ جو دوار پڑے کی اوے منگا وشي باز تاسو د دا بار بار زبې دشمنانو روس زمانه کې ولکم مستقرون او تاسو بار به په ځمکه کې उतरेداله دنیا ژوند څه ژوند دي او او بیا اوسمه کې دقت تش ولکم فی او تازلر بای پزمکه گیودری دلو و مطاعن الهین او سکا بای ترس وقتا ترمرگ پوریو سکا دا از ریجون تعبیر پا سکا چرکره مطاع کٹوی سکا مالگ پورا دا پورا ندا و دا چه عارضی زندگی دا و لکن فیلمو ارزی مستقارو زل کرنین وی زمان دی دیوال شاعت گرد کری نو پدی کٹ زمانو باسه چه خلق پوشش پدی وار ننو وطمو پدی وطم زندگی وار وی دا لازم بربند کې بار که د کفر نه چه خلق پوشش مازان سلطه و نڑو عرصه پادشو دی انسان تعلق پا دنیای کی زیاد تعلق مال دولت سرهی ضرور بای فلاک تلاسا چایی ده او دولت بانده لیکن اغا مال او دولت د ده طول پکور کی پادشی ده اغا قبر پریومن ده آیا تعلق اخپل و دوستانو سره وی بال بج سره وی رون و سره نو چاگه دیر مندهو کی نو تر قبر پریومن سنگی بیاغی پشاشی او دریم تعلق دین تاعن خپل عمل سره دی اوس عمل خو گزارل sene صالح عمل دي کبد عمل دي نوکه صالحینم قبر کېمښت او حشر کېمښت او کبدینم ابدا باوفا شوي لري مستقر او تاسو ربي پوزمک کې اتره زاله تعلق آدمو ميربې کلي مات پس ذکڑو آدم علیہ السلام دخپر ربنا کلماتین سکلیمی آدم علیہ السلام سو کلماتی ہوئی فتح پس میرہ بانی اکڑو اللہ پاغبان دی اللہ پاغبان میرہ بانی اکڑو اگر کلمات سو کلمات سو سو کلماتو آدم علیہ السلام ہوئی چلنا پاغبانی میرے بانی اکڑو نو اگر کلماتو باجوائی اگر داؤ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اقترنا آدم الخدیہ قال یا رب اس بحق محمدین آدم علیہ السلام وی الله زسوال کوم دته نه په حق د محمد صلی الله علیه وسلم نه الله تاسو ذکر وکړو سندیو پیدند محمد او تر دن چې پیدا کړي محمد لرا ما پیدا کرے نے اے ذات تمو پیجند نو یا تمو یا رب یان کالم ما غلط تری بیا دیکھ اللہ کلاچ تا پیدا کرم کلاچ تا پیدا کرم پپلاس وانا فقت فی او تا روح دی پکرو نرفات و راسی ما خپل سر او چات فرآیتو مکتوباً علا قوائم العرش نماولیدو فقوائمو دا عرش بند لکلشیو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا لکلشیو فعلم تو انکا لم تضف الی اسمکا الا حب الخلق ایلئیکو نزپوشم تاف پر نمسرہ कि गुम नंदी ओ जाय करे रे 나가 सिर ढेरा बुलंद दादा नो फक अलला सुभान अल्लाह नो यल्ला सदग तयादाम انه ला الخلق الي اغદે ढेर महबूब जखल कोना माता अल्लाह वे नब्या د محمد په حق بان امان او گوارا قادقا فارتولا کا ما توبا خلی ولولا محمد ما خلقتو کا که محمد نوینو ما بتنوین پیدا کری دا کلماتو بی دا کلماتو بی دا, دا علامہ زعبی اغز کر گئی دا روایتو لولا محمد ما خلقتو کو موضوعون دا موضوعی روایت دی وزعی موضوع دارنی تذکرت الموضوعات چیز کر کی, کی قال صنانی هذا حدیث موضوع دا موضوعی روایت موضوع او حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ سلورد دریسوا سلیختم صفا البسائر البسائر لی متواصلین خدا چا کتاب ازنگ جی دا ماس آنسخا نقطر وزارت تعلیم چکم شای کرده و آنسخا دا بلچا بلا صفا کی بای فدی صفا کی دریسوا سلیختم صفا کی راگری او بیا کلامی کرده چدا حدیث و وضعیل او مستدرک کے ساکتاتون ولیکنو فی مستدر حدیث ساکتاتون مستدرک کی اگر روایتو نشتے چاگا ساکت پریوتی غرز دل روایتو نی قابل استدلال نشتے دادو استدلال ندی قابلو او قرآن او قرآن کیا اللہ سوائی سورتِ عراف سورتِ عراف علتا اللہ ذکر کئی اشپار نسمع آیت سورتِ عراف اللہ سوئیلو آدم او ہوا سالفازوئیلو کم کلماتِ ذکرو ربنا ظلمنا انفوسانا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ويا دمواوا ربنا ظلمنا أنفسنا تيسنا براية درشتم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ويا دعو الله من يمكنك فتا بخانو تا بہنونو کله مونږتا اورام دیونو کله پم مونږ نو صبح مونږ عادت وانيانو نا قران خدا وایي تفسیر تبری یوسلو نوې صفحه اغه وایي والذی یدل علی کتاب اللہ انل کلمات اللتی تلقاهم آدم من ربه ربنا ظلمنا دارنگی عبدالله بن عباس و حسن ساید بن جبیر و زحاق امام مجاید و, و دی کول وائی ربنا ظلمنا انفسانا دا کلیماتو کنتبی زکر کئی دارنگی باہر محیط زکر کئی ربنا ظلمنا انفسانا ابن کثیر وائی ربنا ظلمنا انفسانا مدارک وائی ربنا ظلمنا انفسانا تفسیر ابو سعود ذکر کئ ربنا ظلمنا انفسانا. تفسیر جمل ذکر کئ ربنا ظلمنا انفسنا علامہ الزیرو المالکی ذکر کئ ربنا ظلمنا انفسنا تفسیر حقانی وای ربنا ظلمنا انفسنا محمود الحسن رحم الله فرمائیں ربنا ظلمنا انفسنا مفتی شفیع رحم الله فرمائیں ربنا ظلمنا انفسنا کتابن راړل عرل ما تا گرانی بو جوریگی احزا حوالا ورکم که چا حوالا غلطا ثابتا کرد ردا گز دا ټول دا, دا طول دا بل سوی و سر وری دا رو خواهی قرآن پا قبل وی ربنا ظلمنا انفسنا بحق محمدین او دارنگی فقهات طولو کلیت بس تفصیل قتل غارهی مثل الشيخ القرآن رحمه الله البسائل كي خبصت دي احنا فوي لا حق للمخلوق على الخالق اللهم اني أسألوك بحق فلا ناروها دي ولي لا حق للمخلوق على الخالق دي مخلوق حق وخالق بنا رو كي دي بشي دانا فقوم هي رشواء خبص ديحن في صرف فديك دي آمین پتاونه وای نور هر څه د دغه فقې هغه کو صرف رفل الدين مو کو امين پتاوه مو وای بچتا حنفي صرف دا نور چر د فقې لدل نه ځن ته حنفي وای ربنا ظلمنا انفسنا دایوي فطلق ادمه من ربيك کلمات نو ذکر ادم القاوشو ادم ته رب دي طرفه کلمات فتاب علیه له مهربانی وکړه الله پاغه الله پاغه مهربانی وکړه انه هو وتوب الرحیم یقینا الله دې توبه قبولونکي مهربان اتواب بیا بیا پخلا کی دن کې کسل زله توبه ما ده کړه رضا دا قولنا بیتو منا جمیعا اغا مضمون بیان رواق دیتو اعادہ بودعات یو مضمون رواق کی مجھ کے بلا خبر رواق لی بیان مضمون رواق لی احمیت دا مضمون تیشا رہی اعادہ ب... سورت کاف پنزل سمسے پارا لیکو رہی سورت کاف پنزل سمسے پارا سورت کاف سے شروع کی ارتا اللہ وائی قایمان دیمات لیون ذرا با شدیدن ملتونو لیون ذرا د تنویر خبره وکړو بیا ور پچی و يبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات چې د ذکر کې بیا وای و ينذر الذين قالوا تغزا الله ولا لا هغه د تنویر خبر بیا را دیتو وی اعادہ بعد عاد یو مضمون ذکر کی بیا بل مضمون را وغلی بیا حضور و مضمون بیا را د کی احمیت تشارہی دل توم دا سمخ کی دان ذکر کرو وَقُلْنَا بِتُو بَعْضُكُمْ لِبَعْضُ بیا مد کی فَتَلَقَ دَمُ مِنْ کلمات کَلِمَاتُ اُس بیا قُلْنَا بِتُو بی مِنْ هَا جَمِيَا اعادہ بعد عاد کوش شید دی جنت نتولو کل تول کوش شید جمع پیت بار دو رالوان وقت فا اما ام یا تینکم منی اودانو پس هر کلا چرا بشتاو سخا زما ده طرف پیغمبارو پس توکی تابیشو زما ده پیغمبارو فلا خوفون ولا ولامی ازنونو نو نبای یراب بزوی باندی او نبای دوی غم جانو یرا بنای غم بنای یرا تعلق لري مستقبل ته راایه جیکری پیسې اچونی ری پیډای تر وانی اجدان چ سوق جیک تراش راشی ترر راشی معنی جیک قاتنه کی او حزن خطر اگره فلانه مر دے غم دراشه حزن دمازی سره تعلق لري نو فلاخ خوف نبای یرا پدوی باندی یرا بانی راتنون کی زمانه که ولاو میعزمون نو او نبای دوی غم جان در پترشی زمانه که نبای غم یا نبای یرای او آقا زان جکو فری کرو و قذبو بیایتی او تقذیب کرو زمانگ دایتونو زمانگ دایتونو تقذیب اکڑو اولا ایکا صحابون دوی دی دوزخیان دوی دی جهنمیان ده منم کش دوی دی دو دوزخ خوشوی اولای که صاحب نار دوی دی جهنمیان دو دو دو دو هم فیا خالی دون دوی بایی پاگی که همیشه همیشه بایی ذکر دو سلور نعمتونو و انسان نشوی ماشتا کری دویم دنیا دیر تزنی استا فیدی در پارمان پیدا کرو درم استا دنیا کو عزت می اکرکو ملائکو سلورم استا قنی کو می اکرکو نو کائفا تکفورونا باللہ سنگ ویش رکے سنگ نمانی یایوانناس عبوز ربکم خطاب عام ختم شو ایل نو سو خطاب خاصو مخی خطاب عام یایوانناس توس خدایو خر او بنی اسرائیل او یا بنی اسرائیل اسرائیل د مورپلر پلار فار نوم سکی دی نو دا اسمه محزئی اسمه محزا اب ابن سرا یزای کی نو دا کنیشی او که څوک ورسل لقب ور کی نو اسم لعقابی وائی اسم لعقاب اخپنم سارا سر ٹکرائی وزائی کی دیتا تخلص وائی تخلص و لگا باز شاعران اخپنم سرولی کی دل سوز و دل سوز و دل سوز و زودی سوزی نو سوک زان پا جوی غم گین بس زیانو غم کی اختایا علاقا سم زان تلقب تخلص نیک دی پا بیغمگین ده بی؟ او د دلساو ده په جوې دا تخلق سي شنو دو یاقوب علی السلام نوم اسم محض هغه یاقوب ده او لقب اسرائيل اسرائيل د یاقوب علی السلام نوم دی من اسرائيل اسرا او عبرانی کې عبد معنا د عبد یل معنا الله نو عبد الله یاطبر اسلام د الله بندګی کولا مځه الله شو ملاوسی عبد الله نو کې خطاب خاص اوس عام اوس خطاب خاص او اولاد یاطبر اسلام او پیغمبر زادگان عام خلق نمانی نو څه خبره نو تازو در پیغمبر اولادی ای تازوی ولی نمان ای نو خطاب خاص و پس در خطاب عامنا فیدی اول خطاب کی ذکر در بہتر اوصاف حقی اللہ در مومن دری بہتر صفتون در مومن یو, یو صفت سبر دویم صفت موزر دریم صفت یقین پا آخرت وستعینو بی صبر و صبر صلاة دریم اللزین یظنون نوم ملاقو رب ایمان دری دی ملاویدون کی رب سارا صبر صلاة ایمان پا آخرت در دری بیحتر او صافتی بی مومنان در, مومن در بزن کی پیدا کو صبر مذ ایمان با اخیریه او درې قواه الله ذکر کئ دو یهودو ناکاره خصلتونه نا. یو ناکاره خصلت تحریف کئ د الله کتاب ولا تشدرو بیاتی سمنن قلیلا تحریف ولا تلبس الحق بالباطل دریم حق پوٹی و تکتم الحق دریم خلق توائی و پخل عمل نشتی اتا مرون الناس بالبیر و تنسون انفسا قوم و او دری اوصاف حسنا دو مومن از من الشیط و بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بيعهدي وفي بيعكم ويا يا رب كتاب اول کے در بہتر اوصاف د او دری قبائح داری کتاب تحریف کتمان حق تر کے عمل یا بنی اسرائیل او اولاد یاقوب علیہ السلام یاد کئی نعمت زمان و نعمات انعمت علیکم چھو ما نعمت کرو پتاو زبان جی ما پتاو سے کرو واو بیادی فی بیا دی او بیا دی کوم او پروالیو کای زما بوادا زبا پروالیو کوم استاد کوالی زرا تا زما وعده پورا کای زبا استاد سو پورا کوم زما وعده د توحید یا روزه فر د میادے کی برازی وَيَّا يَا فَرَبُونَ او قاد زمان ویرگ زمانا وَيَّا يَا فَرَبُونَ دا يَا يَا مفهول محقق قدر بابل دا فَرَبُونَ دا, دا, دا يَا دا يَا حضر شوئره او قصره پاته شوئر دا غير پوزه بانده يَا فَرَبُونَ یو تکرار دا مفول دی او بل تقدیم دا مفول دی ایعا کن عبدو ایعا کن استعین که دمر حسر نو لگو دمر حسر دل دی دی تکرار دا مفولم اشتی او تقدیم د مفولم دی ما حق و تاخیر و ایعا فرابون او قاس زمان ویری گئی زمانا تکرارا وامنوا بما انزلت مصدق لما معكم او ایمان را ل واغه کتاب چې مار علی گله تصدیق كون کې دې دا کتاب چې تاسو را لې ته قرآن نه وی تورات بیچاپې جن ده داږي په تورات کې چې کوم مضمون ده نو قرآن کې داغه تایید موجود ده تو راځي رب العزت ویلو الله تتخذو من دونی وکلا مان سوا بل ځموار مريځي او قرانم دا وایي ولا تكون اول کافر به کې گئی اول د انکار کوم کو نه پدې سار چملاونه مانی نو امي خو په سر کې نه مانی نو تاسو په 170 طبقه یې نو تاسو ربا غستوینه مانی ګوره ولا تكون او ولا کافر به او ما کې ګټاوو اول ته انکار کوم کو نه پدې سارا ولا تشترو بیاات سمنن قلیل او ما کلی زما با تنو باندې دنیا لگا دالېګ پیسې زما داتلو په عوض کې ما کلی وَاِيَا يَا فَتَّقُونَا او مَاقْ لَئِ زُمَا پَایَتُنُو بَانْجِ سَمَنًا قَلِلَا پیسے لگِ اغیت تحریف بے مالدار سڑے بے راغی ناروائی کلو مخول تور کئی مخول تور کئی او تو کو غریب بے نو سزا بے ورکڑو ور پیسہ بے واغستہ در لا پایتنو نا اللہ فرمایی لا تشترو بی آیتی سمن قلیل ما خلی زماف آیتونو باندی دا دنیا لگا یعنی خرسول دا آیتونو دا رب العزتو دا خوی خسرت دا چاو دا یهودو دا یهودو. لا تشترو بی آیتی سمن قلیل و دا یهودو دا پار را غیر ممو آ دا دا پار را. داخله سرد دا جاوا د یهودو نو مرابان د تورات آیتونه خرڅول نارواو نو د قران آیتونه خرڅول کوم ځای جای شو سره د دینه تورات د کتاب دی لیکن قران کریم د تورات نه ډیر بلن بارای نو د تورات آیتونه خرڅول نارواو نو د قران آیتونه خرڅول کوم ځای شو دی مسله کله د تعلق تحقیق پکاره اوجراته په طاعت باندې عبادت کای او طاغې سی عوض اخري نو دا شوافه او پنځ باندې شوافه او پنځ باندې اوجرات علطاعت باز ضرورتونه کې جائز احناف کې کوم متقدمین احناف دې رحمهم الله هغه فرمای چې کې عبادت دې طاعت او لزاده الله زړه لپاره کې رضاد الله لپاره نه طغی څه او استل پکار نه ده نبی او استدلال کوي د دې آیاتو لوراره لا تستربيات زمانن قليلا دارنګي انبياء رسول الله بيان انبياء رسول الله چکه له بيانو کې نبي فرمای ان اجريا الا الله نيشتي ايواز ما مگر په الله باندې نو دي وجنا حجرات پتوات باندې نه د پکار احنافو که متقدمین فرمائیم دیوجنا متقدمین و علماؤ دا احنافو اغید دین کار سرا سرا زان لاس دنیای کار بے اون کو چه فتوه بے ور کڑا چه ور سرا اخپل انم سرا اخپل کس بے و لیکو اجدان چه پا دین ہو نکولی نا اخپل لکه امام ابو حنیفه رحمتہ اللہ علیہ هاغه بازار چې د ټکو تجارت وکړو دا رنګي دا شمس الایما حلواي نور دی مامانو چاغه حلوا به پخړو خرص به وکړو دا داغه مزدوری و بیا براغه د الله دین خدمت به وکړو امام ابو بکر جساس امام ابو بکر جساس چاگه چونی دکانو چونه به خرس کرو دا پاغه روزی گتلا او بیا بداللہ دین خدمت کو امام ابو بکر خصاف یووی موچی او چاگه سپلو دکانوی لوی تیسیوی لوی دکانوی بل دازي وي چلار کوتوکي کيني کی لغوالي سامان ور سره ډير ني ناغه ټوکري ګاڼدي زري سپلۍ ګاڼدي عربي کي ور تا خصاف وای چترې ګاڼدي امام ابو خصاف هغه چترې ګاڼډلې ډوړې بازار نه پیدا بیا براغې د الله دې دن خدمت وکړو داسې خلل تشويری نو اوی ذکر کوي چونکی عبادت دي احناږو یواضی زرضا د رضا د در بل عزت لپاره پکار دي او احادیث مبارکې په دې باب کې احادیثو رسول الله صلی الله علیه وسلم مشکایت کې راځي من قرال قرآن فلیس علی چا بے ہو چایچو قرآنو روستو نو اللہ ندیو گواری ذکا فا انہو سایجو اقوامون یقراؤون القرآن آیا سالون بین ناسو قرآن بے وائی زمانه کے بیا باد خلقون اگواری مشکات کی رازی دارنگی مشکات کی رازی وعن بریدہ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قرأ القرآن یتقل بنس چا چ قرآن دینه پارلوسته چې ډورې اوپر دخل کو نه یا یوم القیامه قیامت کې به دی راضی او وجو عزم لا علی الاحمان په مخ به کې غوغه به نی تی شړو وه هو بني الله به ذلیل کې